Omenaldi Xumea egin zioten larun batean aroa esezpaitzten aldeko. Bi ebri zapparra den artetik ikusia izan ginuen bere omenezko harria, Panpiladus mila beatunta berrogogeita maborst bi.000 eta hogeita bat idatzia gainean. Herrirrak bildu dira inguruan San Luis Fujnia uzapeza eta baita ere autetxiak, Euskitze pilota komentatzailea eta bertsolariak pare bat bertso bota lagun handia baitzuen panpilatu sonela oroitzen zuen garaian. Pilotari desberdina zen transmititzen zuena gainera bera utsetik abiatu zen eta beste pilotari batzuk ere izan dira, e, trinketean hassieeta gero e, ezkerpaetan hutsetik abiatu behar izan dutenak eta eta gorenera heldu direna haiek ere. Jean-Michel Jolimon asoantak ere betiko laguna zuen, pampiladuz, haro txarra izanik ere frontoiari izen hori emaitea garrantzitsua zela errandigu. Bai, bon, demotxarra de ginduengo izuntan eta, bon, piskat agertu, enfin, uri aganda, e... Hina izan du... Uh, Hora nahi ginen Pampi horatu uh, alerez, enta, bon, Pampi ne ustez, esautut bon, ungi, kasik beha dinadut, uh, segitutut bere partiduziak eta bon, uh, Azkaina berrak markatu du, Azkaina ne ustez gehiagena gehi, harek markatu du. Pampi zanda pilotari ondibat, gero musikana haitu da, antrenatutu jendiak, zonbait uh, jokolari uh, lari ikusitut uh, eskuak prestatzat gaki bere txat, eta hoja, Pampi nahi ginen bait ezpa, uh, Uh, zer behiten eta plaza plazau Pampiladusen izenaizatia, kontengira bai, horra. Uh -huh. eh, ezaguna zen Azkainen, hainitz eh, ekarri du herriari? Bai, Pampik hainitz uh, ekarri du uh, Azkainen, hainitz uh, bon, uh, gu, gube adinekoak eta hainitz ebiligearen ikusten, izan aldeuntan, ipar aldean edo uh, bertzaldian hainitz uh, ebilige eta jendiek baita zuten hainitz Pampi bai. Uh -huh egia da ezaguna zela ez bakarrik hemen hegoaldean ere jendea initzek ezagutzen dut, azken finean Panpilatuus izan Euskal Herrian kanpo ere ezaguna izan da beharba kantuari esker re. E, ba, izan, Iparagaldean, Gualdean, bon, Pampi, bon, lemixi ez zautu izan da pilotan eta gero bon, musikarekin hainitz, ba, kantuz da zen, eta askainan kantatzen zuen maiz, e-barentzat eman ezagun eta kantatu du uh, urte guziz uh, ikusten ginoen hemen eta hainitze zautuazen. Hina ba, ratu zuen ez lez, zemen bakarrik uh, izan parisene, uh, ribikotz kantariztaitu da denetan ez zen Pampi. Eta maitatua. Harria irakur daiteke beraz, panpila du mila beatzeun da berrogeita ham eta gogeita bat, frontoiat elizaren artean ikusten alduzue.